Добре, що великий день цього року пізній, аж у травні. Добре, що весняний вітер вже встиг висушити грізюку. Бо дістати сюди у дощ, а ще гірше вибратися, часом ставало нелегко. І зовсім добре, що на дворі тепло, майже як у літку, що сонячно і гарно, майже як у дитинстві. Валя тихенько акуратно вписала машину у відчинені чомусь ворота – Розвернулась. Ауді чемно зайняла своє місце на подвір'ї. Господи, як же гарно, як тихо, як сонячно і добре, мов у касті. Валюшенько, дитинко, звідки ти взялася? На порозі завмерла бабуся. У класичній позі всіх заскочених упередень свята господинь. Витираючи руки до широкого, вишитого подолом фартуха, не чекали, втішилась Валя. Як правда, той не чекала. Коли ж таке було, щоб ти святкувала у мене? У вас молодих своє свято. А тепер буде. Починаю нове життя, бабуню. Ох, і відсвяткуємо ж ми з тобою. Валентина обіймала Варвару Федорівну і з болем у серці відчуваючи, яким кволем стало худеньке і раніше тіло бабусі. До запаху пасхального тіста домішувалось щось іще. Найгострішим у цьому букеті був запах валеріани. Мабуть, бабуся була якісь серцеві ліки. «Відсвяткуємо, донечку! По-справжньому! Родиною!» Бабуся стримала мало не сльози в голосі. Родиною вони жодного свята не відзначали. Не було такого, щоб приїхала дочка, онук із невісткою, правнук. «У них свої свята!» А у неї завжди своє, власне, самотнє. Вже звиклося. А у мене навіть ковбаска є. Оксана Петрівна до міста їздила, привезла. Оксана Петрівна, теж учителька-пенсіонерка, трохи молодша і енергійніша, постачала старшим колегам святкові харчі. Кому ковбаску, кому майонез до салату, кому якихось приправ. У неї збиралися самотні бабусі – Ті, до кого не приїздила родина, чи хто її не мав. Варвара Федорівна із гордістю провела онуку до вже святково прибраної хати. Відчинила дверцята старенького, ще за радянських часів старенького, холодильника. На верхній полиці у гордій самотині лежало невеличке кільце ковбаси, найдешевшої, домашньої, ядучо-синтетично-жовтого кольору. Так підфарбовують неякісну ковбасу виробники, щоб, бодай на вигляд, здавалась м'ясом. Серце Валентини стиснуло болем. Її бабуся, її бабуня, її майже мама. Ласує ковбаскою лише на свято. Дякую тобі, Валюшу, що не забуваєш. Степанівна передає мені щоразу від тебе. Я долари не витрачаю, складаю на похорон, щоб ти не турбувалась. «Мовчи, дитинко, мовчи, так належить. Всі старші люди так роблять. А наші гроші часом навіть позичаю. Я ж найбагатша серед учителів. Про мене онучка турбується. Пенсію ж не виплачують, уже навіть забула скільки місяців. То якби не ти, голодувала б, мабуть. Свині ж ніколи не тримала. Корову не маю сили. Але я добре живу, що добре, ти не хвилюйся». Замахала руками бабуня, побачивши, як побільшали, округлились і налились сльозами очі улюбленої онуки. Валя пошкодувала, що узяла із собою лише святковий одяг. Пильне око одразу помітило, що вікна, ретельно вимиті зубним порошком, мабуть, зовсім не такі вже й чисті, що святкова скатертина пожовкла, що плями на ній, які бабуся пробувала вивезти знаменитим засобом, білізна – Лише змінили колір, але залишились на тих самих місцях, що... Підолашна, бабуся, вона ж так стежить за чистотою, так ретельно прибирає кожну порошинку. Та хіба ж упораєшся двома старенькими руками супроти двох могутніх ворогів – бруду і часу? Все на світі має свій термін придатності. Так, бабуню, зараз ми трішки повторимо фрагменти «Чистого четверга». Готуйте ганчірки, знайшла у шахі свій старий ще з училища спортивний костюм.